opravu či rekonštrukciu. Ľudia, ktorých si volíme len na základe krásnych rečí hovoriacích nám počas predvolebných kampaní, nemôžu mať ďalej právo nám všetkým takto rozkradnúť a rozprávať našu krajinu. Každé 4 roky zmena na vriadení krajiny. Žiadna dlhodobá koncepcia smerovania správy veci verejných, bezľiavé míňanie, potom utahovanie opaskov a tak stále dookola.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 a roky hľadá súvislosti, ktoré boli zámerne prehliadané či vymazávané. Privitajte so mnou Oskara Cvengroša, autora rozsiahlej publikácie Pravdivé dejiny Slovenov a slovanov. Oskar, vítaj. Praje príjemný podvečer tebe aj všetkým poslucháčom. Dnes môžete taktiež volať na telefónne číslo do štúdia plus 421 48. 381-0101 alebo písať na e-mail studio zavináč, slobodný KSK. Takže, Oscar, ešte raz. Vítam ťa aj dnes, po dvoch týždňoch, v relácii ako ďalej a teším sa na tvoje pútavé rozprávanie o našej histórii. Verím, že nám to zbehne rýchlo a že aj naši poslucháči budú zvedaví a budú sa pýtať na konkrétnejšie súvislosti. Takže pokračujeme ďalej. Ty vieš, kde sme skončili, takže nám to môžeš povedať. Nech sa páči. Ďakujem. Takže pokračujeme v kapitole vziky a obyčaje Boganov. Dokladajú 5000 ročnú etnicitu Polanov. Môžeš hovoriť. Nech sa páči. Predtým teda, ako začneme, prejdeme teda k samotnému textu, uh -huh. ja by som sa vrátil trošku k tomu názvu uh, Bogani. A je to v podstate pomenovanie naše, jedno z najstarších, ktoré viac menej som extrahoval, keď sa tak môžem vyjadriť, z priamých aj nepriamych podkladov a z našich dejín na rozdiel od, našich, a, histo a, od našej historiografie, ktoré našich predkov objavuje až teda v 5. a 6. storočí pod menom Sklavy. A to pomenovanie Bogani sme sa minule teda vysvetľovali. Ja len, a, my som to chcem teda ešte ozrejmiť pre tých, ktorí to a, nepočúval minule, alebo, alebo už si to nepamätá. A Bogani Základom teda slova je teda baga, ktoré práve pred tými 5000 rokmi, keď došlo k rozdeleniu slovanov na tri rody, časť teda sa dostala do Indie, priniesla teda tú vedickú kultúru a v sanskrite priniesla teda ten sanskryt a v sanskrite teda baga znamená pán, patrón a vlastne je značenie pre poštvo a charakterizujúce teda a bohatstvo. A na, u nás, teda v Európe, sa bogán dostal do latinčiny v tvare paganus A treba vedieť teda, že ešte v nejakom tom 16. 17. storočí boli pokresťančovaní kresťania, hlavne teda vo východnej časti Uhorska latinikmi a boli títo kresťania označovanie takisto paganus, pagánus, pohani alebo bohani. U nás teda v Slovenčine pohani, pohania a takisto treba vedieť, že a, boli nazývaní aj jazyči, jazyčníci od slova alebo od pojmu ktorý sa v, rušte, v ruštine teda dochoval, takisto význame Bohan, hej, jazyčník. Hej, čiže sú to určité, určité podklady, nie je to teda uh, doslova ako postavené na vode. A tento uh, výraz bohan uh, ja navrhujem ako, teda, ako jeden z najstarších uh, našich názvov alebo pomenovaní ktoré viac menej pretrvali v rozličných formách a viac menej až do súčasnosti teda v tej latinčine a v, tej, v tom sámom <kým> Poďme teda na a, text samotný, takže pokračujeme. Ako už bolo spomenuté, niekedy v období medzi 3900 až 3000 pred našim letopočtom došlo k rozdeleniu národa Boganov, teda Slovenov, na tri rodové linie. Rod s kýtov nositeľov YDNA R1A Z645 Z93 smeroval na sever a odtiaľ, a odtiaľ v mnohých vlnách do Strednej Ázie a Indie, kde prinesli sánskryt a vedickú bogánskú slovenskú kultúru. Napriek tomu, že k oddeleniu rodu z kýtov od ostatných došlo pred 5000 rokmi, do moderných čas sa zachovala nielen vysoká príbuznosť medzi dnešnými slovanskými jazykmi a sangskrytom, ale rovnako je etymológia, deklinácia, skloňovanie, zvyky, obyčaje, zákony a obrady, hry a iné okolnosti života donedávna ešte trázované. V neposlednom rade aj mystický vzťah k slnku ako k zdroju života. Tieto fakty jednoznačne vypovedajú o tom, že v období pred 5 tisíc rokmi naši predkovia museli rozprávať jazykom. Veľmi podobným dnešným slovanským jazykom musela jistvovať naša kultúra a zvyky. Na základe týchto jednoznačných faktov možno hovoriť o boganoch, slovenoch ako o slovanskom etniku jedinečnom národe už minimálne od 3000 pred našim letopočtom, ktorý je starší ako bol národ egyptský a ktorý na rozdiel od egyptského pretrval do dnešných čias. To je viac menej, tu sa trošku <kým> zastavím. Skôr sme teda už hovorili o tom, že a, existoval spor medzi egyptianmi a skýtmi, ktorý národ je najstarší a vlastne po vzájomnom dokladovaní sa a, teda a, preukázalo, že Skyti sú národ starší. A jeden vlastne skyti boli jeden teda z tých troch rodov. A pre ktorý vlastne sa oddelil pred 5000 rokmi a smeroval teda to na Severné prv a potom teda do Ázie. Pokračujeme v texte. Ján Kulár v knihe Sláva, Bohyňa a pôvod jména slávu, čili Slavianú, omerne rozsiahle a detálne zhrnul zaujímavú príbuznosť, ktorej si dovolím vybrať niektoré zajímavé pasáže. Pragmanská sekta, Džajni, ktorí si hovoria archatas, ako slovanská arkona, majú dvojaké typy chrámov. Zastrešené sa nazývajú pasty a odkryté betu. Aby sa odlišili od chrámov brahmanov, ktoré sa nazývajú gadi, slovo, ktoré Európa zbrzačili na pagoda, ale ktoré sa ešte zachovalo vo svojej čistej forme, staré nemčine ako Gáden, prevzané od pôvodných slovanov, a aj v Peskom, kede? Vstupná brána do týchto väžovitých chrámov v Indii je vždy orientovaná na východ. Rovnako tomu tak bolo aj pristúpe do Gorodišťa, posvetných hradov slovanských. Basti je identické so slovenským bašta v rovnakom význame väža. Slovenské bašta má spoločný pôvod so slovom väža, kde došlo k jednoduchej a bežnej zámene bvrn. Veža, beža, bešta, bašta a odtiaľ sa do latinčiny ako bastion. Bašta, veža je blízke polskému slovo jaš, ktoré čítame ako vonč, kde pribudla nosovka a v preklade znamená had alebo gad. Gaden, gadi, sanskrit a gad. Rusky majú nepochybne jeden a ten istý pôvod smerujúci ku kultu hada zraka. V Indii, ako aj u slovanov bolo praktizované spaľovanie mŕtvych. Mnoho naznačuje, že zvyk pochádzal od sredoevropskej dračej kultúry mohyho východoslovenského typu, ktorá sa v Európe postupne rozvinula do kultúry popolnicových polí. To Indie zvyk priniesli žary, respektíve ari, bez ž, prípadne hary od slova horieť. Spalovanie zosnulých, alebo žiar, bolo sprevádzané činnosťou žrecov. To žrec opäť je v samotnom tej skladbe slova žiara, žrec. Spolu s mŕtvymi mužmi boli uslované aj v Indii, spaľované aj vdovy. Takáto žena bola žertvou, teda dobrovoľnou obetou. Opäť máme žiaru v názve žertva. Arabský historik, geograf a cestovateľ Al-Masudi v 10. storočí spomína slovanský kmeň Sarbín, o ktorom uvádza, že príslušníci tohoto kmeňa sa sami upalujú, keď im umrie náčelník a taktiež palujú aj jazdecké zvieratá. Riadia sa pritom zvykmi podobnými, podobným indickým. Ale Masúdy spomína Slovanov aj v Cházarii v meste Itil. Konkrétne spomína karpackých Slovanov sa Kaliba a Rusov, o ktorých píše že tieto národy spaľujú svojich mŕtvych a s nimi ich jazdne zvieratá, zbrane a ozdoby. Keď zomrie muž, je z ním zaživa spálená jeho žena, avšak ak zomrie žena, muž nie je spálený. Ak sa stane, že zomrie nejaký neženatý muž, oženia ho po smrti. Ich ženy túžia potom, aby boli spálené so svojimi manželmi, aby mohli spolu vojsť do raja. Podobný zvyk majú indovia, s tým rozdielom, že žena je upálená s mužom len vtedy, keď si to sama praje. Oheň bol predmetom uctievania, v čom pramenil aj zvyk vzývania ohňa a ohnišťa. Rovnako oheň gobetám chystali jednoduchým trením dreva. V Indii v siamskom kráľovstve za, ka, uh, za gangov môže každý uctievať akékoľvek božstvo, aké chce. Ak si niekto zvolí oheň, po smrti ho v ňom spália, ale ak pred Bohom podrží vodu, hode ho do vody. Mnoho Indov kráľovstve Tunkin tiež komí komína ohnisko, aby ich jedlo zostalo zajtra požehnané. Začal čo sa brahmáni rozhodli obetovať Slnku a iným planetám, prvá a najväčšia z ich obetí sa nazýva Jaga. Po nahromadení dreva sa zápali oheň dvoma kusmi dreva vzájomným trením o seba. Uslovanov v meste Novgorod v Rusku bol na chválu a počest Perúna založený oheň, ktorý neustále horel dňom i nocou. V noci na sa všetky ohnie zahasili a následne znovu zapálené na západ novým ohňom, ktorý býval zaženaný trením, šuchaním. Kolik sa točil dierke na polienku dreva, obzvlášť vytvoreného pre tento účel? V niektorých oblastiach boli na kúpalskú noc obetované zvieratá a jedlo z nich pripravované sa použilo na verejnú hostinu. Patrí boli rozžahnuté a jednotlivci alebo páry cez ne skákali. Skok cez vatru bol považovaný za dobré znamenie a prezved spoločného života ak sa mladý pár pritom držal za ruky. Zvieratá sa hnali cez ohne, aby sa zaistila ich plodnosť. Slovania aj Indovia mali v úcte bajoslovné kone ktoré prezentoval Bielý kôň. V Indii to bol napríklad Kalky alebo Kalenky. Bielý kôň boha vyšnú v jeho desiatej premene. Arunú, mliečný kôň so siedmými hlavami. Orchysrava, vševediaci kôň. Asumendha, svetý alebo obetný kôň. A uslovanou to bol známy beloň, svetový kôň v Arkone. Bieleho koňa podľa stredovekých kroník poslal Arpa svetoplukovi, za ktorého si nárokovala Pannoniu. Môžem... Bieleho konia... Áno. Vspomínaš tu nejaký indický koň v desiatej premene. Vieš, o čo ide? alebo tak sa tomu hovorí, desiatá premena. Um, um, jak sa daujem, tomu hovoria? Inkarnáto je desiatá inkarnácia Boha vyššího. Rozumiem. Dobre. Tak. Tak, super. Bieleho koňa nachádzame aj v Uffingtone Anglicku, ktorého vek siaha do neskorej doby bronzovej, do obdobia bogánskej invázie do Anglicka. Hneď oproti sa nachádza Dračí vrch. Vyobrazenie posvetných koní nachádzame na veľkom pošte vnútrokarpáských biatekov pochádzajúcich z obdobia začiatku letopočtu, zhruba prvé storočie náš letopočtu. K tomuto sú obrázky, sú to vlastne biateky viacero verzií, hlavne teda napísom biatek, ale iné. Naozaj ten kôň tu uh, uh, zohral vysokú úlohu na našom území. Nervyspreče? A mince, mince sú biele. No, podľa uh, Takto. Kôň uh, my k tomu dôjdeme aj neskôr. Uh, kôň bol pôvodne pôvode symbolom um, nebeskej barky, alebo hla, ťahač tejto nebeskej barky, ktoré neskôr nahradili husy. Ale v tomto období, zhruba pred 5000 rokmi, to bol kôň a tento kôň sa dostal teda aj ďalej teda na východ. Husy potom uh, boli v inom, inom garde, ono. neskôršom teda, alebo v nám období uh, hlavne teda pri uh, 1250 zhruba až 1015 letopočtom, mm. hlavne v tom období teda, tu expanzovala vnútrokarpacká kultúru, teda, teda do, uh, hlavne teda v rámci európskeho priestoru. Predpokladám, že tú nebeskú bárku budeš potom uh, v budúcnosti ešte rozoberať viac. Áno, áno, áno, aj, aj tie kódne vlastne. My sa k tomu mm. budeme vrácať teda rôznymi, mm. rôznymi cestami. No, potom, tu mám, no. hej, potom tu mám obrázok teda... Uh, v uh, ten Uffington, Anglicko, eh, kde je ten krásny biely kvoň uh, a oproti teda je, je to hradisko z doby Bróndzovej. Eh, 1200 až našom letopočtom. Eh. Poďme ďalej na text. Uh, Sovania a Indovia uctievali vodu v podobe riek, potokov, a studní. Indovia považujú rieku Ganga Gangadosova za liečivú a pri modlitbe do nej hádžu množstvo zlata, striebra a drahých kameňov. V Oloneckej a Archangelskej oblasti, dnešné Rusko, nachádzame v menách miestných riek názvy hinduistických, vinických alebo indických bostiev. Šivu, Olonecká oblast. A Ganesha, ok, opäť Olonecká oblast. Ako je meno posvetnej rieky Ganga? Olonecká oblast tri rieky, Archangelská oblast dve rieky. Voda, rieky, jazera a moria boli zdrojom pomenovania mnohých bogánských, teda rozumej slovenských, kmeňov. Budiny, kvádi, ozriati, moravania a tak ďalej. Voda ako zdroj života a znej životodárne pahnu v tvare bagno sa v jazykovej podobe nenáhodou prelína s iným životodárnym zdrojom, slnkom a jeho pozemskou formou ohňou. Preto je identické bagno plato, z bogán Paganus, oheň, alebo v súčasnej slovenčine Bohan, bahno. Čiže keď to toho bagna dáme be, be preč počiatočné, tak to súme agno. Agni, ogeň. Agni je opäť božstvo v vedickej Indie. Ono tu, tá logika v podstate a čarovná je teda slovenčina a slovanské nárečia alebo jazyky, tak to môžeme povedať v tom, že vlastne oni majú ako keby eh, zakodované tie dejiny v tom, ako sa vyvíjali tie slova a ktoré slova s čím súviseli. Čiže na základe toho sa dá krásne určité veci analyzovať a dá sa do teda dospieť eh, nepriamo k určitým, určitým poznatkom, ako teda veci eh, mohli kedysi teda, prebiehať alebo ako sa mohli <kým> udiať. Voda bola miestom, kde sa konali posvetné sebaobetovania utopením. Kráľovná Vanda po víťazstve nad kráľom Alemanom sa vracia k svojim, obetuje sa Bohom pre takú veľkolepú slávu a veľké úspechy skokom do rieky Vysly, čím dobrovoľne splatila dlh Bohu a zostúpila tak na prach podzvetia. Preto rieka Vysla dostala meno Vandalus od kráľovnej Vandy, od ktorej sa Polsko a ostatné slovanské národy patriace k tomu istému rodu, nenazývali lechyti, ale vandalí. To je citácia a, a, od Kolára, ktorý citoval ďalšieho autora, staršieho autora. K tomuto dodáva Teofanes zaujímavú informáciu, že Slovania si nedobili nic mučenia a smrti a trpeli bolestiami hrozieb, ako by boli v telách iných. V Indii je ganga mýtické zasobnenie rieky, je modifikáciu bohynie Bhavani alebo Parvati, ktorá je uctievaná ako druhá manželka Šivu a je bohyňou vody. Najväčší sviatok gangy sa volá Durgocava, Slávi sa 10. septembra a je pozoruhodný najmä tým, že na jeho konci je jej obraz hodený do gangy. Hovorí sa o nej, že sa vrátila k svojmu manželovi Šivovi. Každý, kto zomrie na Ebrehu a pred smrťou sa napije jej svetenej vody, sa nemusí vrátiť do sveta, aby začal nový život, nemusí teda reinkarnovať. Preto len čo lekári vydajú chorého, jeho príbuzní sa ponáhľajú, aby ho priviedli na breh gangy, aby mu dali trochu tej svetene, jej svetenej vody, alebo ho do nej ponorili. Nie zrihetkavo ho v nej aj utopili. Veľa ľudí sa do nej vrhá dobrovoľne, aby sa v jej vlnách ukončili teraz svoj život. Na utešenie tých, ktorí nemôžu získať vodu z Gangy, sa verí, že aj iná voda má moc očistiť ich od hriechov. Stačí, ak pomyslia na rieku Ganga a vykriknu slova Ganga sianam, to je Ganga ma obníva. Je ja len takú pikošku, prepáč. Ano. Keby si sa dneska napil vody z gangy, tak ver tomu, že aj môžeš zomrieť. Hej? Taká je špinavá. No, tak trošku neskôr ako utopenie, Áno, To už tak. je ja, vie, ako civilizácia. Ano. U Slovanov aj Indov je spoločný zvyk nosenia modiel na žrdi, ktoré sú potom hodené do vody. V Indii 18. januára manželky brahmanov oslavujú sviatok, ktorý nazývajú Gavri Devi. Tento festival sa koná na počes Parvati. Oslavujú ho preto, aby svojim manželom zabezpečili dlhý život, aby sa nestali vdovami. Tento festival trvá 9 dní. Ženie pred Parvati urobia obrázok z ryžovej múky, ozdobia ho čo najlepšie a posypu kvetmi. Na desiatý deň ho v sprievode ďalších manželiek prinesú do Palekina alebo Sen v tenu za mestom a hodia tento obraz do káluže s vodou, kde ho nechajú a idú domov. Obraz boha Šivu je vynesený z chrámu a umiestnený na tyči, nesený beží zo strany na stranu. Teraz poďme ku nám. Na Slovensku sa dodne staduje stáduje prastrý zvyk vynašania moreny. Koná sa na jar koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé slnka. Morena mala podobu slamenej figurky oblečenej do ženských šiat, ktorú natyči niesli mladé devy s zospevom k potoku. Pri brehu ju vyzliekli, zapalili a hodili do vôd rozbrzajúcej rieky. Najčastejším termínom vynášania Moreny je smrtná nedeľa pôstna nedela dva týždne pred Veľkou nocou. V niektorých regiónoch vynášajú mládenci aj deda slamenú figúru v podobe starého muža. Čiže krásne analogie medzi Indiou a medzi vlastne našimi tradíciami. Slovania aj Indovia rovnako vzývali drevo, stromy a pod stromami stavali modli. Obyvateľa kráľovstva Kochin za Gangou sú pohania, ktorí pred Bohom úctivajú úbohý dobytok alebo dokonca len stromy zasadené ich brahmanmi. To teraz je citácia. Parsiovia a v Indii ustievajú oheň ako boha, tak ako aj drevo, ktoré slúži ako potrava tohoto boha a preto svojich mŕtvych ukladajú nie do drevených, ale do železných druhiev. Bhadra Kali je žena Sakty alebo zlý duch, ktorého obrázom je poleno dreva. Indovia majú množstvo idolov, ktoré sú roztrúsené po celom vidieku a zvyčajne sú umiestnené v malých, krovinatých lesoch alebo pod nejakým stromom, ktorý poskytuje veľa tieňa. Práve tam sa cestujúci modlia a oddane im prinášajú obety, aby získali od svojich bohov šťastnú cestu. Poďme k slovanom. To isté alebo obdobné. Slovania verili, že v stromoch sídlia duše zlomnelých, pretože žili o mnoho dlhšie než človek. Ich úmyselné poškodenie či výťatie sa odsudzovalo. Verilo sa, že kto vytne zdravý strom, to roka umrie. Mohútným stromom sa vždy pripisovali určité vlastnosti. Jedným z najmajestátnejších, dožívajúcich sa mnoho sto rokov, je dub. Pretoho Slovania zasvetili hromovládnemu bohovi Perúnovi. Je najposvetnejším stromom slovanov. K Dubom nosili ľudia rôzne obety. Rolníci sa pod nimi modlili k Perúnovi a prosili ho o dažď. V osadách bez kostola sa pod ním konali cirkevné obrady. Dub sa využíval aj v mágii. Slovania verili, že vtáci sídliaci v jeho korunie sú dušej predkov. Z ich letu a hlasu sa veštilo. Listy sa používali na magické vyliečenie chorých. Čerstvé halúsky a kvety nesmeli chýbať na svadbách a pohrebomoch. V 18. a 19. storočí, keď vznikali novodobé germánske národy, boli vo svojom národnom pohybe identifikované dominantne s dubom, Slovanom ostalo len lipa. Lipa bola zasvetená bohyni Lade. Cítili si ju ako ženskú zložku a sadila sa pri každom narodení dieťaťa. Pod košatými korunami líp sa schádzali ľudia k veselým slávnostiam i vážnym zromaždeniam. Pripisovali jej tiež magickú moc v boji proti úpírom a démonom. Takisto sa verilo, že do nej nikdy neudrie lesk. Podobnej úste boli aj ďalšie stromy. A raz citujem... Kolára. Oto našiel v štetíne obrovský orech zasvetený modle s prameňom, ktorý pod ním tiekol. Navyše tam bol veľký a listnatý dub a pod ním veľmi príjemný prameň, ktorý prostý ľud ctiaci posvetný príbytok akéhokoľvek božstva uctieval s veľkou úctou. Slovania na Istrii hodili do plameňa drevený blok a podávali mu jedlo. Keď zbožný o to zničil modli a podobizne modiel, bohanskí kňazi ukradli zlatý obraz Ciglava, ktorý uctívali hlavne oni, vyniesli ho z provincie a dali ho istej vdove, ktorá žila v malej dedine, aby nebol zničený. Bohanský obraz strážila tak, že vydlabala kmeň veľmi silného stromu a v tom mieste ukryla obraz Ciglava, zahaleného plášťom. Zanechala len malý otvor kmeni, kde mala byť obytovaná Slovania aj Indovia obetovali kvetiny Bohom. Indí boli rôznorodné obedy, medzi, obety, medzi ktorými je najpôvodnejší archiam. Obetou sú najkrajšie kvety roztrúsené po obraze Bohov počas odriekania modlitieb. Na začiatku obdobia dažďov sa koná veselý festival. Najprv slávnostné procesie prúdia v náboženskej pobožnosti do chrámov bohov. Všetky sú vybavené kvetinovými darmi z okolitých hájov, plačte, že tancujú na brehu, chlapy sa vrhajú do sa sakalnej vody a plávajú v jazere. Tevajú sa piesne a obrazy bohov sú nádherne stobené a obklopené kvetmi. Sviatok Druga, nazývaný Turgotcava, je veľmi veľký festival v Indii, na ktorý zvyčajne. Pozývajú Európanov, hostia ich sezónnym ovocím a kvetmi. Rieky a potoky boli slovanom bohmi a bohyňami, rovnako ako tomu bolo v Indii. Vence a kvetiny hádzané do vody, to boli akoby obete modlám, obrazom a sochám v Indii prinášané. Prokopia uvádza, že sklavenia Janti úctivajú rieky a iné bohstvá. Na svätého Jana pred sobotkami hádzali devčata vence na vodu a z nich podľa prastrného zvyku predpovedali, ktorá sa skôr vydá, alebo zostane panou. Pár vienkov uvila na Bystri Dunaj hodila. Slovania a Indovia rovnako stavajú máje. Obľúbujú bielú farbu, teda farba svetla, číslo 7 a 9 praktizujú vztlanie pôdy pri slavnostiach, oblievačku, rozpúšťanie kôvodov pri, pri, pri pôvodaní budúcnosti, obyčaje pristupovanie do manželstva, vynikajúca znalosť byliniek, jedenie medu, zdývanie sa vodou, väzenie mladuchy, eh, väzenie mladuchy na voze za spevu, zaspevu, dieťa v ústretí nevesty, trvanie svadby, útok a boj pri svadbe, podduškový tanec pri svadbe trestanie cudzolostva, krvysmielstva, baníctvo, dobývanie rúd, zlata a striebra, pohostinnosť, bezožobránctvo, bezpečnosť, majetnosti a nekradnutie, odev zdrávy, spôsob nosenia vody, gajdy, tanec, kolo a tak ďalej. Slovania v Uhorsku ešte v 11. storočí uskrivali kráva, Kravy, teda túra. Zretelne o tom píše perský historik z prvej polovice 11. storočia Mahmud Garidzi. Gardizi. V Indii je posvetná kráva uctievaná dodnes. Predstavuje hojnosť, čistotu a svetosť a je považovaná za čisté náboženské zviera. Historicky bola kráva na rovnakej úrovni ako kniazy a jej usmrtenie bolo rovnako závažným trestným činom ako vražda Brahmana. Posvetná kráva je uctievaná v hinduizme, činizme a v zorastrizme, to znamená v Indii na <coughs> v Irane. V minulosti boli krávy uctievané tiež v starovekom Egypte, starovekom Grécku a Ríme. Všetky tieto územia boli cieľovými destináciami invázných osilňovacích voľn z nutrokarpackého priestoru. Ziskoval si... Si, boli... teda... si prečo boli tie krávy tak uh, uctievané a posvetné, alebo je to, to len rituál? vznikol z niečoho, o čom ani netušíš. Určite tam je nejaké pozadie a ja som počúval svojho času jedného pána z Indie a v podstate im, oni to vnímajú tak, že im dáva krava všetko. A mlieko a tak ďalej. tak ďalej. Čiže a vnímajú ako určitú matku. A tam, tam je celá filozofia, ako, ako toho a ja nechcem o tom rozprávať, lebo nemám o tom dostatok znalostí, Čiže viac menej ja som tu zhrnul, zhrnul som, tu, som tu, viac menej podne, vlastne to. Medzi slovami a slovami aj vnútrokárpárskom priestore, teda a Indiou, aké sú neskutočné, ale obrovské, teda, zhody, v zvykoch obyčajov a v kultúre ako takej a tieto zhody uh, uh, sú spajané v podstate alebo môžeme spojiť len s jedinou uh, v rámci časovej osy s jedinou udalosťou a to práve teraz s obdobím pred 5000 rokmi kedy došlo k rozdeleniu vlastne tej R1A a tej uh, genovej línie M456 kedy došlo k rozdeleniu na teda tri línie a tá jedna z tých linií, ako ty skýti alebo Alanovský teda došli do Indie do Perzie. Takže toto je najkrasnejší dôkaz, vlastne tá celá skladba, tej, jazyk samozrejme, sanskryt a v porovnaní so slovanskými jazykmi, to je naj, najkrajší dôkaz, že má to jeden spoločný pôvod. A z, z dejného vývoja ten jediný pôvod je v Severných Karpatoch pred 5000 rokmi. Čiže už v tomto čase táto kultúra, tieto zvyky a obyčaje v jazyka musel jestvovať. A keďže to jestovalo, tieto prvky kultúra, zvyky, obyčaje, jazyk vlastne sú základné prvky etnicity a národa ako takého. Čiže už ten, ten etnos, ten etnikum muselo jestovať, Bol tu teda ten národ slovanský, ktoré ja som nazval teda pracovne v Bogáni, pretože samozrejme písomné záznamy z tohoto obdobia nemáme. Ale ako som povedal na začiatku, dospel som teda k, k tomuto názvu a nepriamým spôsobom na základe týchto porovnávaní a aj vlastne tých písomných záznamov o tom, keď sa superili teda skýti s egyptianmi. A mám za to teda, že my by sa mali nazývať teda tých našich predkov priamých hej, a nejako nie spôsobom uh, nejakým, že, že starí Slovania alebo nejaké kultúry alebo nejaká anonimne, pretože uh, máme dosť teda tých nepriamých dôkazov, aby sme to mohli teda identifikovať teda ako tých tých, tých bohanov alebo bohanov. Čiže toľko k tomuto. Poďme teda na ďalšiu kapitolu. Pevná kultúra mohyl východoslovanského typu. Na konci doby Medenej, 2900 až 4900 pred našim letopočtom, východ slovenuálne obývali najstaršie rodové linie R1A. Sýdliska po týchto našich predkoch sa nenašli. Zachovalo sa však obrovské množstvo mohyl, ktoré sú označované ako mohyly východoslovenského typu. Jedná sa o najstaršie zdokumentované súvislé osídlenie východoslovenskej vrchoviny medzi Torisov a Laborcom. Mohybyly boli nájdené približne v 5 v 50 katastroch v obcí, východné, obcí východného Slovenska. Ich charakteristickou čertou je, že sa spavidla ťahajú po hrebeniach vrchov. Aj? A to je zvýrazné, lebo tie hrebenie vrchov tam majú svoju ťažkú filozofiu, ku ktorému opäť teda v neskôrších článku dojdeme. Ale nie, v podstate už sme to spomínali a v súvislosti s rozvodím, aj? ktoré sa teda pod hrebeniach vrchov, čiže tam je určitá určitá táto symbolika. A ešte treba vedieť, že v týchto mohylách teda, to boli pohľadno žiarové, žiarové hroby a navrstvené ako do tvaru mohly. To znamená, že neboli tam žiadne a, a nálezy, ako nenašlo sa tam nič. Ej, ale tie mohily sú viditeľné. Slávsky vrch a vlastne všade na okolí. Aj v tých obciach, ktoré boli spomínané v 50 katastrofách. Centrálnu časť osídlenia boli Slánské vrchy z jeho starobylou poslednou horou. Pritomné sú mohly ako aj množstvo kultových miest. Datovanie sakrálnych miest Slánských vrchov a okolí je dnes ťažko určiť, no možno predpokladať, že ako v prípade e, bulharského begliktaš, môže siahať až do obdobia e, neolitu 6000 až 4500 pred prednášim Predpoklad vychádza z takmer 20-ročného amaterského výskumu Mariany Kozlovej a ďalších spolubádateľov právekých artefaktov, nachádzajúcich sa na území Východného Slovenska, predovšetkým v oblasti Slámskych vrchov, ktorý zachycuje stopy pravdepodobne neolitického respektíve neolitického právekého etnika indoeuropského pôvodu. Na základe faktu, že sa kamenné artefakty hojne nachádzajú v oblastiach výskytu mohyl východoslovenského typu, výskum predpokladá, že staviteľom bol archeológiou doteraz len čiastočne podchytený ľud východoslovenských mohyl. Z uvedeného výskumu, ktorého konkrétne výsledky z bohatou dôkazovou fotodokumentáciou sú zhrnuté zatiaľ v nevydanej knihe Mariany Kozlovej, kamenná kniha pravekého života vyplýva že tento migrujúci pastierský ľud sa vyznačoval nielen uctievaním kultu jaštera, drka, hada, kultu veľkej matky a matrilineárnej spoločenskej štruktúry, ale aj magickým vnímaním reality a megalitickým pôsobením vo svojom prostredí. V šiotičských vrchov sa nachádza veľký počet kamenných plastí, medzi ktorými dominujú väčšie menšia menšie plastiky hada, jaštera alebo dráka v zátorke. Takmer všetky malé plastiky a štiera dráka, ktoré pravdepodobne prestovali votívne dary, boli nájdené v blízkosti vody. Na rôznych miestach slánskych vrtoch sa vyskytujú kamenné misky rozličných rozmerov, pripomínajúce ktorej sa prirode zachytavala dažďová voda. Je to ako odkaz na bezotokové posvetné jazero more, ktorého sa naši predkovia držili pri osídľovaní eurazijského priestoru. Tu sa trošku zastavím. O tom to bude uh, v ďalších kapitolách teda, um, veľmi detálne to popísané a zanalizované a to je tiež veľmi, veľmi zajímavý prvok, ktorý vlastne mojej knihe originály uh, nebol nikdy publikovaný, je to opäť môj vlastný výskum a z toho vychádzajú veľmi, veľmi zajímavé konzekvencie práve vzhľadom, uh, vzhľadom teda na kultúru popolnicových polí aj, a s prepojením na Keltov. Sú tu obrázky vlastne rôznych teda, fotografie. Medzi nimi je napríklad aj pozostatok bývalého rovdelu Slánskych vrchov a Rondel vlastne tvorili kamene o 3 asi 3,5 metra a boli poukádané do kruhu veľa seba tak, že spomezí ne, nemohlo preťahnuté teda ani dieťa. A čo je malo, tragické, 50. rokov 20. storočia boli davrtané a dynamitom rozbité na menšie kusy. Aj následne boli z miesta odvezené. A na mieste ostali dve kamene. A náhnych rozmerov, to znamená 3,5 metra, zhruba to môže mať 1,5 metra, 1,20 metra a pol na šírku, na výšku teda 3,5 metra a sú tam teda ležiace na zemi a vyvrtané v nich diera a sú pekné, teda pekne, sú prasknuté. Bolo vidno, že tam bolo teda vložený dynamit a bolo to odpalené, ale však ma nenechali na mieste. Čiže na základe toho vieme teda, aké mali rozmery, rozmery tých kameňov a našlo sa teda aj záznam môj kamarát Jano Ducar našiel teda o tom kde si, že, že to dieťa sa tam nevedelo pretiahnuť, že tak husto to bolo vlastne, vedľa seba poukladané. V podstate niečo na spôsob Stonehenge hej? a tuto ale bolo jednoducho minul pred v podstate necelými 100 rokmi zničené. Obrovská škoda. Poďme ďalej na text. Podľa nálezov minci boli tradície posvetných miest udržiavané domácim východoslovenským obyvateľstvom ešte v 17. storočí. Pod posvetnou horou je do polovice 20. storočia rondel o primeru asi 20 metrov. 50. rokov 20. storočia bol zničený a kamene z neho boli použité na stavbu domov. Typologicky príbuzné kultové miesto s centrálnou svetinou sa nachádza v obci Tieškovice v Malopoľskom vojvodstve okres Starnov, 70 km severne od dnešných slovenských hraníc na starodávnej obchodnej ceste vedúcej Dvorska do, Krakov, do Krakova. Toto mám informácie z výskumu Mariany Kozlovej, ktorá jasne bola taká láskavá, mi dala nahliadu do svojho rukopisu. Verím, že v dohľadnej dobe knihu vydá, lebo ja to považujem za kľúčovú knihu. Vťavujem sa, sa práve k našim dejinám a vlastne preukázanie toho nášho slovanského pôvodu, starého slovanského pôvodu, teda v Severných Karpatoch. Medzi mnohými plastikami sa dajú rozoznať aj plastiky spojené s kultom jaštera a slnka. Rovnaký kult háda jaštera sa nachádza v Karpatských horách dnešnej Ivano-Frankovskej oblasti, kde dodnes stoja obrovské kamenné sochy jašterov. Súčasne s nimi sa podobne ako v Slánskych vrchov vyskytuje obrovské antromorfné figúry modlí, ktoré vedú k archeotypu ženskej bytosti zasobňujúcej obraz veľkej matky, stelesňujúcej generáčnú výmenu, prekonanie sily času a jej nesmrtelností. To je konec citáty Mariany Koslovej a poďme ďalej. Všetky tri lokality Slovenská, Polská a Ukrajinská sa nachádzajú v seriokarpatskom priestore z oboch strán rozvodia. Svedčia o identickej kultúre a pravdepodobne aj o rovnakom obyvateľstve tejto karpatskej oblasti. Rozsah a početnosť kultových miest a plastik v Slánskych vrchov naznačujú, že mohlo ísť o zdrojovú oblast, ktorej sa šírila bogánska kultúra šnúrovej keramiky rodu deva devy, smerom na sever a východ a hlavnými teplami rozvodia na západ smer Severná Morava a severovýchod smer Bielorusko-Valdejská vrchovina. Ďalšia vetlava sa v mladšom období šírila pohorím východných Karpát do Bulhárska Tzv. historických tráci, kde v lokalite Begliktaž sa nachádza typovo veľmi podobná megalitická kultúra. Bol som o Begliktaži, bol som teda z tých sládzkych vrchov na tom kultovom mieste na Posvedné hore. Neuveriteľná podobnosť. Hej. <tipologicky> Typologicky sa to veľmi podobá. Na obrázku je, uh, mám tu teda uh, takisto pod, po, Porovnanie teda zo Slánskych vrchov a tzv. Koň-Kameň, ktorý sa nachádza v Tulskej oblasti pri dedinke Kozie a, a pudoli rieky krasivaja meča. Hej. Čiže opäť veľmi podobný kameň podložený, staré kultové miesto teda v Tulskej oblasti, opäť krásne prepojenie, ktoré presne sleduje a, tú migráciu, ktorá išla teda z tých Severných Karpát smerom do Tulskej oblasti, kde uh, vzniká teda a severnejšie teda o Tulskej oblasti, kde vzniká tá Fatianovská kultúra, od ktorej teda pochádza, pochádzajú teda tí Ari, uh, ktorí uh, pridesli vedickú kultúru do Indie a ktorí vlastne osídlili aj tú Perziu. Kultový kameň, podobný tým slánských Slánskych vrchov, nachádzame aj pri dedinke Kozie v Tulskej oblasti, v udolí rieka Krasivaja Meča, kde sa nachádza starobyly kultový objekt Konkameň. Približne kilometr od konsk Konského kameňa v lesnej Roklinke sa údajne nachádza kamenný oltár s doskou, ktorá slúžila ako oltár a priehlbina pre obetnú misu. Obdobný megalitický útvar nachádzame na Slovensku, Úhorsku, v Slánskych vrchoch, ktorého tesnej blízkosti v okruhu niekoľko desiatov metrov sa nachádza niekoľko obetných misiek vyhlbených do kameňa. Vysoká jazyková etnická pribúznosť Úhorska s Tulskovou oblasťou sa uvádza ešte v stredovetu. Túto informáciu nám teda zanechal <kým> Dominikán brat Julián, ktorý vlastne písal teda o starých Uhroch a Tartaroch v roku, z 13. storočia, kde vlastne sa vydali teda na púť a hľadali to staré Uhorsko a našli tam a, vlastne oblasti Tulskej oblasti a zhruba viatka Tulská oblast, kde našli teda Uhrov, iných uhrov, ktorí rozprávali roznakými jazykovankou v Uhorsku. A Maďačina to určite nebola, v Tulskej oblasti sa nikdy po Maďarsky nerozprávalo, ani v oblasti Viatky. Sú tu pekné fotografie, aj obetné misky Slánskych vrchoch, aj tu vlastne aj Begliktáš, aj tá podobnosti je naozaj no, viditeľná. Kultúra mohne východzo-slovenského kultúrnou výmenou postupne pre do horizontu tzv. Košťanskej skupiny. Najstaršia fáza je prepojená so Srapackým okruhom roz, rozvodia Chlopince veselé, Najmladšia fáza sa prelína so susednou otománskou kultúrou. Všetky tieto kultúry sú súčasťou kultúrneho okruhu Poganov, ľudí šnurovej keramiky, nositeľov háplov skupiny IDNAR1A. Pozorný čítateľ, teraz som sa spýtal, že no dobre, ak sme mohli vedieť, že to je 1A, R1A, keď boli všetci spaľovaní. No to, to nevieme, teda sa neboli nájdené. Boli nájdené potom a neskôr. Už v tých dobách, v tej dobe Brondovej, tam už potom boli identifikované teda kostrové pozostatky. Tuto len môžeme predpokladať a <kým> genetika teda, a generálogie DNA, ktorú vlastne prináša krokrosov, upiesňuje práve teda rozdelenie do tých Severných karpát alebo do Horného Potisia. Umiestne teda to rozdelenie. Takže predpokladáme, teda, že títo, títo Ľudia, ktorí tu obývali, teda mali tato teda hapovskupinu IDN a R1A. Máme tu uh, upresnenie od uh, poslucháča. Prečítam. Dobrý deň. V liturgii v cirkevno-slovanskom jazyku sa používa slovo jazyci vo význame národy. Najdete v grecko katolíckej liturgii v Paše, Veľkej noci, v známom Izaiašovom chvalospeve. Izaiašovom. Snami boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami boh, originál po, uh, azbu, uh, v azbuke. S Snami boh, rozumejte jazyci ipokriajte pokrajajte sa ako Snami boh od ľuba. Môžeš k tomu sa vyjadriť? No tak jazy, jazyci, no hovoril som, že, že ty, tu um, toto je zaujímavé, pretože uh, jazyci alebo jazygi sa to píše vlastne latinčinou tak sa určite nečítalo ako G, takže buď to boli jazyci alebo jazyči. A títo teda a, tu preukazateľne boli a historicky a, v období teda tých Germánov keď, no, v západnej časti od karpatského priestoru teda žili teda tzv. Germáni, to boli vlastne západnoslováci. A v východnej časti boli Sarmati, hej, k tomu práve dojdeme, a nakrátko, ale už keď som to začal, to boli Sauromati a Saurie, Jaštel, Drák. Hej. Čiže to boli tí jazyci alebo tí pohaní, jazyčníci, hej. jazyčník bol ruský, teda je vlastne pohan. Hej. Čiže tam je krásne, teda pán Čiže tí jazyci tu boli, hej. máme tu písomné záznamy o tom, že tu boli jazyci alebo jazyci. A Nedávno, v to, teda som to už nedal, lebo som o tom ešte vtedy nevedel. Teraz len nedávno som sa dostal k knihe. autorci si nepamätám, mám to poznačené z roku 1555, kde sú názvy, teda, kde sú jazyky ja Európy. Teda, tam, je to zasumarizované, a tam je vlastne pod. Uh, Uh, uh, zo, zoznáme teda takzvaných ilierských, rozumieme, že slovanských uh, na, uh, národov, v tom čase sa slovanský nepoužíval, takže povedala že ilírsky, hlavne teda v tých južných oblastiach, tak medzi ilierské národy, teda jazyky, ktorými rozprávali teda tie národy, uh, patrli práve títo jazyci alebo jazyky, jazykovia. Hej, čiže Krásne to teda doplňa ten, ten celý informačný blog, teda že ten kult, uh, kult bogánov, hej, tých jazykov, teda tých, to bol vlastne kult sarmatov, hej. A k tomu teraz ideme, ideme teda na ďalšiu teda veľkú kapitolu, pradávny kult Draka Jaštera. A z toho sa viac menej potom neskôr, teda v ďalších kapitolách dostaneme k tým saurama, Sarmatom a Sauromatom, ktorí zjavne majú teda pôvod, pôvod teda ideologický pôvod práve v týchto Severných Karpatoch. Tak poďme teda na pradávny kult draka Jaštiera. V, kultúr, v kultúre draka jaštera ľudu východoslovenských mohýl predstavoval pra prapredka mal láskavú, milú podobu, bol spätý s vodou a prameňmi a cez pramenie s podsvetím. V neskôršom období pod tlakom erbínou, ja, použil som teda termín uh, kľosová, ktorý takto nazýva nositeľov HAPL skupiny R1B, lebo ťažko je priradiť nejaké meno, lebo ho nevieme. Tak on to nazýval Erbíny. Ja to často potom pravinám, že, že uh, hovorím im takisto, že Rímania, pretože <coughs> ja viac menej... Toto je veľmi výstižne, výstižne teda charakterizuje vlastne celý ten dejný vývoj, ako to išlo a no, Riemannia teda boli hlavne nositeľné a práve haploskopinér 1B. Teda poďme ďalej. Ale aj o kozmických, kataklizmických udalostí sa tento dračí kult transformoval do militantnej podoby. Je dokonca pravdepodobné, že ako indický Shiva súčasne predstavoval od počiatku dve podoby, láskavú a ničiteľskú. A v období, kedy sa právo na život muselo obhajovať so zbraňou sa jeho ničiteľská podoba stala dominantnou. Pomenovanie drák má spoločný pôvod so sídlom so spadlom so slovom tur a v mitológii Slovanov sa vzájomne prelínajú. Verzia slova tur menie drák a dokonca identickú fonetiku tu rak, trak, drak. Tamto krásne vidieť. T, t zamena a máme strák, drak. Drak je v mytológiách uh, spojený s ohňom. A oba pojmy, drak a oheň, sú späte z horov. Uh, teraz uh, je v teda odkaz na, na mytológiu o vypustení uh, teda toho uh, jazera, toho vnútrkarpatského mora teda že 100 obrov alebo drak zmi vioru brázdu prielo medzi horami a pána bola oslobodená. Hej, čiže tá, e, to jazero bolo vypustené a vlastne vzniká nov, nový svet. Je to na príbudnú pasienky a pôda teda pre obyvateľov. Slovný základ TUR nachádzame v hlavných pohoriach obklopujúcich nutrukarpacký priestor. Na západe. E, Pardon. na severe sú to Turi a tartarské vrchy aj, ako boli nazývané Tatry ešte v stredoveku. na západe sú to Tauri dodnes sa to takto nazývajú aj, a východné a západné východné a západné Tauri a na juhu to bola Turansylvánia alebo Transylvánia Hey. Hora a oheň sú vzájomne spojené pojmom horieť a obe sprívajú do, pojmy, do pojmu jas, žiara, ktoré nachádzame v slove jašter, synonymickým so slovom drak. Všetky tieto slovné prepojenia vzájomne súvisiacich pojmov upramenia v kataklizmických udalostiach súvisiacich s vyriatím mitologického jazera, kedy sa dvíhal a klesal hercínsky les, v zátvorke Herkules, sprievodným javom týchto procesov bola žiara, jas, horenie hory v podobe sopečných erupcií. Tu sa zastavím opäť tomu, čo som hovoril ešte v úvode dnešnej relácie, že v tom našom jazyku sú krásne zakonzervované súvislosti, hej, ktorých sa vedia identifikovať vlastne iné udalosti. A slovo hora a horieť majú identický slovný základ. A je to logické, pretože v tých časoch, ešte v dávnych, keď boli vlastne tie, tie udalosti, hýbala sa teda tá zemská kôra, boli tam a, boli vlastne sopečné erupcie, tak hora a horieť vlastne má spoločný základ preto, lebo hora, z hory sa dymilo, hej? Tá, tá erupcia alebo vytriskovala láva a, a <ský> išiel oheň síra a dymilo sa, to znamená e, všetky znaky horenia, preto je tam spoločný slovný základ. Čiže naši predkovia museli e, viac menej zachytiť a, ešte erbčnú činnosť v našich končinách, pretože sa to dostalo do jazyka. Okay. A keď sa pozrieme na geológiu, tak geológia nám hovoria, že posledná sobka <ský> Uh, erupcia sopky na našich územiach bola <laughs> 10 tisíce rokov dozadu, a to som ešte optimista tak Čiže opäť tu máme v jazyku čosi, čo uh, oficiálna nejaká chronológia, historiografia uh, jednoducho neberie do úvahy. Najmladšia sopka, ideme na text, najmladšia sopka na Slovensku a v Strednej Európe vôbec, ktorá by mohla byť trojom slov hora horieť, je putikov vršok. Vek sopky sa však odhaduje na 130 až 140 tisíc rokov. To bola teoreticky posledná erupcia, kedy mohlo dôjsť k vzniku oboch slov, avšak nielen týchto, ale aj s udalosťou súvisiacich mien geografických. Putikov vršok sa nachádza v okrese Žarnovica. Hej, to Žar je zvýraznené. Medzi Žarnovicou a Putikovým vrškom leží vrch Veľký Žiar. Opäť sme tu pri Žiare. Obe Vrchy sú súčasťou šťavnických vrchov na severovýchode, ktorých sa tiahne žiarská kotlina. A ako vidieť, slovo žiar je v tejto oblasti pomerne frekventované. V súvislosti s týmto geológia ponúka ešte ďalšie zaujímavé momenty. Dnešné šťavnické pohorie tvoril v čase pred 16,5 až 8,5 milión rokmi jeden obrovský vulkán, ktorý dosahoval výšku 4 km. V tom čase patril k najväčším aktívnym sopkám na svete. Stred krátera, teda vrchol sopky, sa pred 8,5 miliónmi rokmi prepadol, pričom posledná vulkanická aktivita prebehla práve na spomínanom pútikovom vršku. Keď si pamätáš, rastú aj poslucháči, my sme sa bavili v Nútrokarpackom mori, tam sme to rozoberali, určité aktivity a rozoberali sme to aj m, tu m, tých 7 tisov, ktoré boli vlastne pochované, pochované teda nánosom ano? a piesku. Hej, a boli vlastne alebo mali byť zakonzervované, akorát, že sa tam zachovalo ešte teda živé drevo, aj to teda nestihlo zúholňať, viac menej. A vtedy sme spochybňovali ten vek. Hej. A teraz máme tu ďalší, by som povedal, čiepok k tomuto spochybneniu, pretože v našej geografii, aj v našom jazyku sú dochované doslova... A, a, tieto kataklizmické udalosti, ktoré sa oficiálne mali udiať pred milión rokmi. Hej, niekoľkými milión rokmi. Hej. Takže ano, opäť tak. krásne, spochybnenie, krásne spochybnenie vlastne celej tej chronológie a, a, a vlastne tých, a, tých vlastne udalostí. Kedy sa to vlastne udialo? Opakujem, nespochybňujeme udalosti, ale termín, teda čas, časové obdobie. Hej. Čiže Naši Počúva, predkovia boli súžasťací. V poriadku, v, poriadku, v poriadku, keď hovoríš o tom. Hej, hovorí sa tu, že oficiál, oficiálna veda hovorí o 16,5 až 8,5 milióny rokov. Hej? O, o, o vulkáne. Tu sa odhaduje e, v rámci, v rámci tej nového, to, toho nového a ty takisto e, 130 a 140 tisíc rokov. Už tu no. boli naši predkovia pred 130 a 140 no. tisíc rokov. Že, že sa zachovali práve tieto je, ja pochýbujem, že to boli. Jazyk... Určite no, to tak... neboli. Ale <laughs> tá sa neudiala pre vtedy, ale nedávno. Nej? Nám bližšie. Možno počítať na tisíce rokov, nej? ale určite nie vtedy. Mm -hmm. Akože že tu boli Slovania 140 tisí rokov, to ju bola <laughs> poriadna blbost. Nej? Ako takéto niečo tvrdiť, lebo to by bola taká deformácia jazyka, že to by sme aj nevedeli pospájať. To, to, to, to sa nedá. To <laughs> Aj keby neviem, ak si čisto odovzdávali uh, Čiže ty, nás... tvrdíš, ty tvrdíš, že tá sobka vybuchla oveľa skôr, oveľa neskôr. Áno, v bližšom období. Hej. Môžeme uh -huh. počítať na tisíce rokov a predpokladám, že to bolo práve v tom období, kedy došlo k vytečeniu vnútro Karpatského mora, čiže približne v tom období, kedy došlo vlastne, vlastne k, tej, k tomu pochovaniu tých tisov Bukabaraň, vlastne pod nánosom nejakých 50 metrov a kedy vlastne aj došlo k a zmene Čierneho mora zo sladkovodného mora, teda na slané, kedy vlastne bolo napustené, a vlastne napustené vodou a súvisí aj s so, pravdepodobne aj s so tou stred, stredozemnou potopou vlastne. A môže to mať súvisť aj vtedy... s, tým, s tými vykopávkami teraz napríklad, čo sa v Petrohrade a podobne, čo sú obrovské budovy, e, niekoľko podlaží zasypaných bahnom a za Tartáry? Nie, to sme inde. To sme, sme 17. a 18. Sme, he? storočie, hej. hej. No, tam, tá, tam tá kataklizmická udalosť bola, bola, a, počítajme to na nie, niekoľko tisíc rokov dozadu. A, ja som teda návrhol tú verziu, teda tých, a, jak na teda tie naše predkovia, teda pred tými zhruba 90 tisíc rokmi, aj do toho vnútokárpatského priestoru. A na základe určitých vlastne tých kultúr, ako ako sa nejakým spôsobom šírili, tak to vyzerá tak, že tam nejaká tá jazerná plocha bola. O veľkosti sa dá diskutovať. Hej? Ale územ nejaká tá vodná plocha veľká tam bola určite a určite degradovala. Hej? Postupne. A už o tých detailoch to naozaj sa môžeme, môžeme nejakým spôsobom dohadovať. A ja som navrhol toto riešenie a myslím si, že je tam, je tam akože, má, to, má to logiku hlavu petu a je to vlastne podchytené v pomerne slušnej, slušnej forme. Hej či už sú to nejaké nálezy tých tých kruhov, či už sú to písomné záznamy a miest teda obcí, ktoré majú názve jazero. Dneska tam žiadne jazero nie je, či sú to nálezy e, lodí a, a tak ďalej, tak ďalej. Čiže, a, a oficiálni historici to nejakým spôsobom prehliadajú. Áno, tak by sa to dalo povedať. Mm -hmm. No dobre, tak pokračujeme. Dobre? Takže dvíhanie šťamniskej sopky mohol symbolizovať práve ten Herkules, ktorý v bajnom mitologickom čase prezal na svoje ramena nebeskú klenbu. Tvrdiť, že slovenský jazyk so svojimi narečenými na 130 tisíc rokov by bolo určite najmné. V súvislosti však s dejami okolo vyliaťa mytologického jazera, ako aj s prívodnými kataklizmickými udalosťami zaznamenanými v slovenskej a gréckej mytológii, je na mieste uvažovať o revízii dlhých minulých časových úsekov na kratšie obdobia. Avšak bez ohľadu na problémy s chronológiou, prepojenie týchto javov v slovenskom jazyku opäť potvrdzuje prítomnosť slovenských hovoriaceho etnika v čase katastrofy a teda z jazyka ako aj jeho nositeľov. Ďalšia kapitola Jašter v slovanskej mytológii. Ruská, ale aj slovenská či grécka mytológia sa doslova hemží obrázkami hadov, viac hlavých plazov a rôznych príšer. Prináša však aj úžasný a veľmi špecifický obraz posvetného jaštera, najstaršieho predka ľudí, ktorý údajne vytvoril všetko, čo na Zemi existuje. Podľa tohto míku na počiatku stálo vajce, ktoré tento predok, teda jašter drak zniesol. Mýtu sa opiera o prapúvode bogansko-árijské tradície, ktoré vravia, že prvotný zvuk zrodil vesmír vo forme gule, kozmického vajca, zlatého zárodku. Pod splivom prvotnej energie živi, alebo živý plodiacej životný pohyb čas tejto energie Začala vytvárať motu a tvoriť náš svet. Tento praslovanský, ale aj inonárodný kult vajca je doložený historicky i archeologicky a dosnieva až do dnešných čias podobe maľovania kraslí. Je pravdepodobné, že posvetý jašteer v najstaršom prehistorickom období plnil len úlohu prvopredka, no postupne s pribúdajúcimi ideovo spoločenskými zmenami mu boli pridávané nové atribúty i nový božský pôvod. K jeho úlohám totiž neskôr patrilo tiež strážiť vstup do podsvetia a udržať kolobech síl plodnosti rastu i zániku smrti. Uctievanie boského pôvodu hadov praktizovali Slovania na Litve, krmili ich v každej rodine a v každom dome ako domácich bohov. Obetovali im mlieko a hydinu. Zlým znamením pre rodinu bolo, keď had uhynul alebo bol s niečím nespokojný. Uh... Toto... Toto máme napríklad z, po, z povesti vremeny liet. E, tu, ja ťa musím kusok zastaviť, no. pretože ja som človek v tomto ohľade e, no. taký, povedal by som, logický a nejakým spôsobom sa snažím prepájať súvislosti. E, ja som presvedčený o tom, že e, naši predkovia e, zapisovali a nejakým spôsobom... E, tú skutočnosť, ktorú vtedy prežili, e, dokázali e, celkom dobre interpretovať. Nie som si istý, nie som si istý, že by si toho, teraz pôjdem do konšpirácií, veď? nie som si istý, že by si toho jaštera len tak nejakým spôsobom personifikovali s nejakou osobou. Osobou nie, určite nie. S čím? Sú tu dva verzie, tá verzia, tá Sú tu dva verzie, jedna z nich je teda uh, tá aj nejaká, ktorej logiku nepoznáme, no. ktorej len my predpokladáme, ako to asi mohlo byť. Uh, Pozráme sa na to pohľadom súčasného človeka. Nevieme, ako myslel, myslel ten človek pred tými tisíckami rokmi. A druhá, druhá alternatíva je teda určitý nebeský prvok. A možné sú obe, že sa prlínajú v určitej, určitej logike. Jasne. A o tomto bude v neskôrších trošku nižšie ďalej. Okay. Budeme to rozoberať. Nie, OK, dobre. <laughs> tak to, to si teda dobre povedal. <laughs> dobre. Dobre. dobre. Tuto je, uh, uh, tuto je uh, potom obrázok ide, uh, z lokality, archeologický nález z lokality Veselé na Slovensku, maďarovská kultúra, 1450 pr. letopočtou, kde sa nachádza teda aj rekonštrukcia hlinenej koritkovej slnečnej barky s dvoma protiláhlymi plázovito-konskými hlavami. Hej. Buď sú to plázy, alebo symbolizujú kone. Hej. A vlastne tie, ten kôň, ten uh, biely kôň, o ktorom sme sa bavili, je na niektorých aj minciách, ale aj na niektorých iných zobrazeniach, je zobrazený, vyzerá drák. Hej. Čiže tam sa to prelína nejakým spôsobom, práve s týmto konom, hej, ten uh, drák. A uh, trošku predbehnem. <kým> uh, žiarivý kôň, hej, ten biely nebeský kôň, žiarivý kôň, a bol teda nazývaný aj teda žárkan, alebo šárkan. A my to chápeme ako drak. Hej. Čiže ten kôň a ten drak sa prelína v tej, tej našej kultúre. A to aj ten kôň mal, mal taký obrovský, obrovský význam, lebo je možné, že práve to bol ten žárkan, žiarivý kôň, šárkan, ktorý niektorí teda v určitých ho chápali ako toho draka. Hej. Čiže Zatiaľ len toľko, k tomu ešte dôjdeme. A kult mal najhlbšie zapustené korene na severozápade európskej časti Ruska v oblasti Novgorodu a Pskova. Tieto oblasti boli osídlené priamo zo severokarpatského priestoru Sloveni, tzv. Ilmensky Sloveni a Krivičmi, to sú Bielí Chorváti. Krivič, vlastne keď si vymeníš za K, dáš H, tak dostáveš Krivič, alebo chor, Chorvát, hej? Uh, čiže krásne sa to prelina. Alebo um, a Chorváti sa... dodnes teda napríklad v angličtine, hej, tam je, že píše sa to Kroatian, hej, alebo k Chorvátsku ako Korejša hej, co... a neviem teda vybaviť, ale je tam to Coroatia, hej, čiže... No, Coroatia Korejskej, hej, čiže vlastne tam k. Aj či tí kriviči um, analyzovali mnohí, teda, že odkiaľ pochádza ten názov. Ja som to identifikoval, že to je vlastne jedna, jedna z verzií pomenovania alebo označenia, alebo určitá deformácia. a Pôvodne to bolo teda tí chorvati alebo chrobati, aj obyvateľia chrbtov Poďme ďalej. Zachované ruské zdroje z 11. až 14. storočia zhodne uvádzajú, že vodný jašter bol považovaný za najimpoznatnejšie bostvo, ktorého svätyne sa nachádzali pri močiaroch jazerách, riekach a prameňoch, teda pri zdrojoch prírodnej vody, mnohom závislých od daru nebies, dažďa. Tu odbočím, u nás to bol úhor. To bol, to bol vlastne chápaný ako určitý vodný jašter, drak vodný a ten úhor máme aj na, na minci. Jedno z týchto biatekov, kde sú kone, a na jednom z týchto, z týchto minci je aj úhor aj stočený do tváru špirály, to reprezentuje to slnečné moststvo. tomu ešte prídeme taktiež. Tento fenomén sa preniesol aj do geografického názvoslovia v podobe, uh, v podobe riek Ister, Danaster a Dneper. Danaster to je starší názov uh, rieky uh, Dnester, ktoré nesú prvky slova jašter, teda Ister. Keď si dáme Ister. Hej, a dáme i dáme, to, I dáme Ja, tak máme Jaster. Čiže tam je krásne prepojenie opäť na to, na to vypustenie mitologického jazera, kedy vlastne a, a, ten drak alebo túr vyoral brázdu a bola teda vypustená tá vyoraná brázda hej, ten Easter vlastne men, nesie teda to meno Jednak je to bister, bistrý, to teda znamená rýchlo tiekla voda, a jednak je to prepojenie na toho jaštera, na toho, jaštiera, ja mám na... Tiež. toho dráka. No, daj. V angličtine sa používa slovo easter ako Veľká noc, kde sú tiež vajíčka. No, Ej, ja čiže či angličtina si nezobrala tie, toto slovo od nás tiež. No. Angličtina má veľa slov od nás. A keď si teraz po, po, pomyslíš teda pomyslíš, že dobre, no a od, odkiaľ to zobrali, aj, tak v podstate my oficiálne sme tam neboli, lebo sme sa zdykli 5. a 6. storočí a Angličania tu tiež neboli. No tak ako sa to dostalo do Angličtiny? Aj. a že my už vieme, napríklad Škoti robili analýzy, e, genetické analýzy a zistili, že časko to pochádza z ruských rovín. Aj k tomu dojdeme, takisto mám tam citáciu vlastne zo škotských škotských novín takisto, A takisto vieme, že v dobe bronzovej, teda tam naši osídlili časť britských ostrovov no e, no pár... Oni drujdov mali, drujdov a títo tí, tí vlastne, tí, tí hlavní tí, tí vešci tí hlavne po, pochádzali z tých tých ruských r, rusíni, hej, to boli oni a takisto máme aj písomný záznam o tom, že tam, ako tam naši vpadli vysokí chlapi, obri, aj, ako boli potom, potom stávať vyhnaní, aj, ako o tom nám zase Mávro Orbini zaznamenal. Čiže my týchto máme archeologicko-genetických, ale aj písomných máme tieto informácie, ale nikde sa o tom nerozpráva, pretože sme vznikli 5-6 storočí, tak teda to nemalo byť. Poďme ďalej. Samozrejme, samozrejme, až po <s> Áno. A v prípade rieky Dnieper je to Eper, teda obor. Hej? Eber. Hej? Dnieper, hej? To je don Eper, hej? čiže obor. Ú, podľa mytológie Ister vznikol výoránim brázdy, kňazom Turanom, drákom, respektívne brázdu výoralo 100 obrov. A dneper vznikol výoránim brázdy zmijom, drakom. Hej? To sú zase uh, ukrajinská mytológia, tiež súvisia sa uh, s týmto uh, vypustením uh, mitologického jazera. Všetky slovanské kmene, ktoré uctievali jaštera, ho pokladali za absorbera slnka. Jeho svetlo každý večer klesá za hranice sveta a pláva na východ ako pozemná rieka pretekajúca vnútrom dvojhlavého jaštera, ktorý pohltí slnko svojimi západnými ústami a ráno ho vypustí z východnej hlavy. A tu teraz v týchto textoch dosť často citujem Marianu Kozlovu naozaj bola veľmi milá, že mi e, umožnila teda nahliadnuť a ja dokonca že mi aj teda e, dovolila niektoré teda citácie e, zverejniť napriek tomu, že svoju knihu e, ne, e, ešte nepublikovala preto to aj tak zdôrazňujem aby, aby som teda dal najavo, že, že ako si to veľmi vážim, pretože nie je to bežná vec vlastne v našich končinách čiže naozaj je veľká poklona že svoj 20-ročný výskum mi dala nahliadnúť a dovolila niektoré veci čo, teda zverejniť, predtým teda ako to vydala a teda opakujem, že verím, že to do ranej dobe vydá. Poďme teda ďalej. Je zaujímavé, že iné texty označujú posvetné jaštery slovom uh, zverojaštery. a respektíve niektorí etnografii ich pokladajú za nejaký druh severných krokodilov. Pojem zvelojašter však môže naznačovať, že na samom počiatku mýtu jašter nebol vnímaný ako božstvo, ale ako iné skutočne žijúce živočichy. Nasvedčujú tomu nájdené artefakty, napríklad nález husly z prvej polovice 12. storočia, nález harfy zo 14. storočia, či približne 7000 predmetov a šperkov, ktoré za pár rubľov hrubľov, vykúpil otec a syn teplouchovci z magickej pozostalosti kultúry tajomného a slovanmi spriazneného ugrofinského národa čudov. Na týchto artefaktov sa hojne nachádzajú zobrazenia plazojných jašterov spolu s so zobrazeniami nám známych zvierat medvedeov, bykov, koní, vtákov či koritnačiek v šamanistickom ponímaní troch svetov podľa stromu života horného koruna stromu, usovanou známeho ako prav, stredného kmeň stromu, jav a dolného korene stromu, náv. Horný svet predstavoval vyšší svet nad prirodzených bytostí, bohov, stredný prítomnú realitu, hmotného sveta a dolný predstavoval podsvietie a predkov. Toto, a to je, veľmi viac... zaujímavé. toto je veľmi zaujímavé, to si zapamätajte, e? pretože toto, to... k tomu ja potom niečo poviem ale až neskôr. No dobre. A zda najviac sa mýtu ruských jašterov venoval medzinárodne uznávaný historik, akadémik a rybakov, ktorý po rokoch výskumu skonštatoval, že je prastarým, najstabilnejším a predsa najmenej objasneným vládcom pozemského a vodného sveta, ktorý si dokázal udržať priazeň ľudí v Rusku a Bielorusku až do 19. storočia. Rybakov analyzoval pôvodné verzie povesti o sadkovi novgorodskom obchodníkovi, ktorý chodil hrávať na breh rieky vodnému vládcovi a ktorému sa vodný tvor odmeňoval za jeho hru na husliach s plnením sadkových prianí. Na základe svojich analýz akadémik Rybakov dokonca vydedukoval skutočné miesto komunikácie sadka s vodnou bytosťou a to pri jazere Ilmeň v blízkosti prameňa rieky vochov. Navršie e, nad riekou Známe ako períň. Je známe ako períň. V roku 1952 tu skutočne vykopali pozostatky chrámu, ktorý rybákov označil za svetiňu jaštera. Chrám prisúdili modlé boha Perúna, ktorý podľa legendy z novgorodských letopisov bral na seba podobu vodného jaštera. Je to konkrétne povesti skázanie o Slovenie a Ruse a korode slovenské a z 1679 roku. Dodedávna to bol ešte ako zdroj uznávaný. A ako ale sa začalo trošku viac používať v nejakých odkázoch a zdrojoch, tak už to zavrli, že to je. Že to je ne nejaký zdroj to nazve, že pochybného charakteru alebo proste takto hej. čiže tu je krásne takisto vidno ako oficiálna historiografia selektuje zdroje hej. z určitej období je dobré a potom už dobré nie je ešte v 19. storočí tu miestni rybári pred rybolovom dodržiavali zvyk hádzania troch minci do vôd rieky Volchov ktorým si v duchu prastarej tradície udržiavali priazeň kráľa podvodného sveta Ideme na ďalšiu kapitolu. Máme koľko 12 minút. Pozravím, aká je dlhá. no je dosť dlhá. to dlhá. Po nič, tak to nič, ak stopneme o polovičke. Aj potom, že by to bolo konzistentné. No, e, dobre. dobre, tak ja by som ja by som povedal o tom, o tom hornom svete, strednom svete, ktorý, ktorý vlastne zobrazuje tú prítomnú realitu. A dolný, ktorý predstavuje a predkov. Ja e, som absolvoval určitý, určité školenie, určité, určité prednášky a konferencie. 6 rokov som to absolvoval, a kde sa, kde sa učili, učilo pár vecí, z ktorých som si niečo odniesol. Učili sme sa, že e, náš svet sa e, skladá z dimenzií. A my, e, ľudia, obývame tretiu dimenziu. To je ten stredný. Stredný, stredná prítomná realita, ktorú my dokážeme svojimi zmyslami nejakým spôsobom prežívať a zobrať ako za, ako za skutočnosť. Potom je tá štvrtá dimenzia, v ktorej sa vlastne po, pohybujú tie nad hej, tie mytologické postavy ktoré my nedokážeme nejakým spôsobom vnímať ani, ani, ani, ani brať ako za svoje. A to predstavuje ten horný svet, ten svet nad prirozených bytostí. No a hovorilo sa a učilo sa, že e, duša, alebo takisto aj naše... naše naši predkovia idú do tej druhej dimenzie, kde čakajú na ďalšiu inkarnáciu a to je ten dolný svet, ktorý predstavuje to po a našich predkov. Hej. Čiže tak mi to zapadlo do toho, čo tu, čo tu je napísané, len aby som to vysvetlil. Hej. Oh, oh. Naši predkovia uzdávali tzv. gnosticizmus. Áno, je na... to je, to je, kresťanstvo, to je pôvodné, pôvodné kresťanstvo, pôvodné náboženstvo. A... Áno, Nie, náboženstvo tajú. je zlý výraz. Hej. Tá, áno, náboženstvo je už vlastne... A, a, Zdeformované. A, a, hindu, hinduizmus e, radia súčasný expertí, vôdzovkách, že to je náboženstvo a... Indovia sa tomu bránia, pretože to nie je náboženstvo. Nemá tam jednotnú doktrinu. Náboženstvo to vymysleli viac menej tí, ktorí viac menej náboženstvo zneužili na svoje ideologicko-mocenské zámery a z toho vytvorili náboženstvo. A ja tomu hovorím, že tu bola nejaká životná filozofia. Nie náboženstvo. Bola to životná filozofia, ktorú si ľudia ctili a podľa ktorej žili. Aj. Áno, ktorú a, im a... napísali naši predkovia, naši stvoriteľia. A, a uh... Tá, tá filozofia sa vyvíjala. Aj, ako, ľudia, ako ľudia sa rodili, umierali, vlastne sa to s generáciami vyvíjalo a bol tu gnosticizmus. To znamená, že sa stretli múdri a sa debatovali medzi sebou a sa nepozabíjali a nevraždili, nenadávali si, si vymeniali názory. A tak sa každý nejakým spôsobom ovplyňoval jeden druhého a, a, druhému a viac menej sa aj oni vyvíjali ako osobní, duševne, aj, Duchovne sa vyvíjali. Čiže vlastne bolo to veľmi pozitívne a bolo to kultivované, kultúrne, bez problémov. Ne? A potom bolo vytvorené vlastne extrakt z tohoto a použitý teda na ideologické, ideologické účely a mocenské, kedy vlastne sa so z tejto filozofie bolo teda časť extrahovaná a bolo vytvorené už na boženstvo, Hej. už bolo definované boli úkony, doktrína už bolo definované písmo toto je pravda a toto je nepravda už boli definované mantinely gnosti bol vyhubený hej. A v, a, teda ten najmasívnejší úhyn, teda alebo likvidácia bola teda fyzickým vyhladením Katarov v Južnom Francúzsku a Bogomilov. Hej, tam, úplne, tam bola vlastne krížiatá výprava, kde to úplne vyhladili v priebehu niekoľkých desaťročných a, a poslední teda Katari boli bol zabíjani na hrade Monsegur v Južnom Francúzsku. Ináč a, to bolo územie, kde bolo dosť husto osídlené práve našimi ľuďmi. Takže a, kto vie, keby k tomuto nedošlo, možno ešte tam by boli do dneska nejaké slovanské nárečia. A, a v podstate... Potom bola teda zavedená tá, nejaká tá doktrína a náboženská. My to už teraz takto už deformovane chápeme, chápeme dnes. Čiže naši predkovia určite teda boli v tejto duchovnej oblasti otvorení Neboli, boli by som povedal, striktní v určitých vypovediach, názoroch a jednoducho bola tu, bola tu v tomto smere naozaj rozvoj. Lebo ty, keď sa chceš rozvíjať, tak potrebuješ poznať iný názor. Ne? A, a musíš o tom popremýšľať a musíš diskutovať a môžeš sa niekam posunúť. Ne? Ale keď sa uzávieš do dogiem a toto je pravda, každý, kto tvrdí niečo iné, tak ho, tak ho jednoducho likviduješ, odstrániš fyzicky alebo ideologicky alebo akokoľvek. To postatne Ano, pani Hanzeljová to... hovorí, že o pravde sa nediskutuje. Áno, v poslednom čase sme to videli práve v tom, keď vlastne bola tá korona a viesmenej um, uh, lekári, ktorí mali iný názor, sa v podstate nedostali. Hej. Akurát do tých tzv. mainstreamu sa nedostali, dostali sa do alternatívy. Hej. Ale alternatívu len počúvala určitá skupina ľudí a žiaľ ostatný, ostatným sa to nedostalo. Hej. Čo bola veľká škoda, lebo potom v podstate nabehli, nabehli na, na vidli to slova povedané. Ej? Čiže nechali sa zmanipulovať a konzekvencie viac menej v blízkej dobe uvidíme, ej? ako to, ako to teda s týmto bolo. No, Takže no, toľko. Tak. Konzekvencie uvidíme čoskoro a vlastne už ich aj vidíme. No. Je to tak a to len kvôli tomu, že opravdení nediskutujeme. Opravde sa nediskutuje. Je to, že to je veľmi, veľmi vždy zlé, keď je tu, je tu vlastne takáto myslím, ideologická platforma, ktorá viac menej uh, definuje, čo je pravdivé a čo pravdivé nie je. Nej? A viac menej toto, toto panuje aj potom panuje v oblasti dejín. Tu je, tu tánich, je veľmi a o týchto väčšení tu je čo bolo pred 5. 6. ročí slovania neexistovali. Ne ne, o tom hovorí dobre, dobre, o tom hovorí dobre docen Duda, ktorý bol momentálne odsúdený, to určite si všimol, hej, za, Aj, hej. za svoj názor, a to je na tomto najhoršie, že dnes bohužiaľ vo svete vládnu v prvom rade. Aj v poslednom peniaze. To znamená, že všetci tí vedci a všetci tí, ktorí, ktorí nabiehli na túto vlnu, ktorá bola, tak mali z toho finančné, finančné, neskutočný finančný prospech. Hovoríme o niekoľko desiatkách tisíc peňazí za eur za, za očkovanie a podobne. A to je pravda. O tom momentálne správal aj... Aj Kennedy, minister zdravotníctva v Amerike, že e, tam sa očkova, o, očkovalo len kvôli tomu, že oni vedeli, že budú mať za to, za to od Pfizer neskutočne, neskutočne obrovské peniaze. Čiže tam sa sled podôveruje niečomu, čo nie je, nie je nejakým spôsobom ani overené, Hej, časom ani, ani nejakými laborne, laboratór, laboratór, laboratórnymi testami ale čisto sa tam ide ideologicky no a ja si myslím, že to bol zámer hej. je to zámer a kto um, to nevidí, nevidí ale zase na druhej strane je tu veľa ľudí, ktorí mali otvorené srdce a ktorí videli čo, čo sa deje a tým pádom sú z oblíka hej. a možno, že to je naschval tak, aby, aby sa ten svet nejakým spôsobom prečistil no, ale a, boli tu, to... a boli tu len to... ľudia, ktorí vidia no aj to náboženstvo v podstate organizované, alebo ja tomu hovorím, že inštitucionalizované, aj náboženstvo, aj kresťanské, potlačalo tu pôvodné kresťanstvo, aj, čo som spomínal hej, že v tom a, 16. a 17. storočí, vlastne, a, kresťania na východe, ktorí nepatrili do a, košiara a, Ríma, aj tak boli nazývaní pohania či boli pagánus. A vlastne to náboženstvo vzniklo takisto len za jedným účelom, aj moc. V podstate moc, už od, od, od svetopluka, keď tu viac menej tí, tí, franskí, tí franskí, um, misionári chodili, tak vlastne to bola, to bola ideologická platforma, mocenská platforma oni dostali potom nejaké tie, tie miesta, kde vystavovali tie svoje chrámy a odtiaľ robili, robili politiku. No áno. My sme mali takzvané svetine my sme mali svetine, ktoré boli postavené Na e, silných e, Energetických miestach A oni vedeli Že e, tie energetické miesta Existujú a oni vlastne tým Že postavili tie chrámy Hlavne, respektíve nepostavili Oni ob obstavili tie e, svetine e, Tými svojimi ďalšími ako nadstavbami Vytvorili, vytvorili tie e, Chrámy a podobne tak tým pádom zablokovali tú pozitívnu energiu, ktorá nejakým spôsobom ovplyvňovala, ovplyvňovala duchovne náš národ. Ja by som to trošku ináč videl, ja som to trošku ináč videl, uh, <laughs> oni, ľudia boli naučení chodiť tam, tak keď chceli, že by chodili ku ním, tak tam si postavili svoje chrámy. Môže byť. Môže <laughs> tam. Ale môže tu, by som byť. Ešte, tu by som ešte chcel povedať, že do, do 14. aj 15. storočia v tých chrámoch je, ešte dodnes sú zachované vlastne tie, tie symboliky, kde sú tí, tí jašteri a dráci. Hej. Nedávno mi kamarát vlastne doniesol poslacera fotku z Hanušovcia hej, na kostole, takisto je drák. A v ďalších kostolíkov starších do 14. storočia takisto, takisto sú vlastne je tam tých symbolika drakových drákov ich v knižke sú nejaké. Takže, takže vlastne ten kult dráka Jaštiera tu bol. Boli zrejme aj v chrámoch. tí boli ešte v tomto období ešte boli tie bogánské, to znamená v zmysle e, starého kresťanstva. E, a, a potom e, viac mene, boli už to, bolo to preorientované, bola možno vymenená fáza, a tak ďalej, faza, ale na tie veci sa asi zabudlo, alebo sa nestihlo, alebo bol tak ten kult potláčaný, že jednoducho sa ja na to poliehali, to... ale, e, tie, ale tie pozostatky tu máme. Aj? Ja som to preto hovoril, pretože ja som sa nedávno rozprával s otvoreným kniazom, tak by som to nazval, ktorý mi jednoznačne potvrdil, že tá energia, ktorá tam bola, bola devastovaná. Je, ktorá tam bola, bola devastovaná práve tým, že to obstavila církev svojimi chrámami. Je, mm -hmm. Takže a vieš sám, že keď bojíš do, do svetostánku, tak by som to diplomaticky nazval, tak niečo cítiš. Je, každý jeden človek niečo cíti a tí ľudia tam asi z nejakého dôvodu chodia. Je, možno, že to je fakt niečo, čo, čo tých ľudí tam ťahá a tým pádom tá církev má takú moc, akú má. Je, že je tu nejaký nejaké, nejaké čarodienictvo ako by som to nazval ale nechcem sa do toho nejakým spôsobom zamotávať skončili sme túto časť dnes budeme pokračovať tým kultom Jaštiera na budúce Oskar, ja sa s tebou samozrejme lúčim a ďakujem za dnešok Ďakujem aj ja no a ďakujem vážení poslucháči za pozornosť prajem vám všetko dobré počas tých dvoch týždňov, hlavne e, pracovné úspechy a samozrejme zdravie. A dnes vám ešte samozrejme prajem krásnu a ničím nerušenú. Dobrú noc. Dobrý den, ja. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ti sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.